10. Ce bine este să fim în casa lui Dumnezeu. Amin. E onoare pentru mine ca în această dimineață să pot împărtăși ceea ce Dumnezeu mi-a mi pus pe inimă. Să știți că pastorii noștri sunt, sunt bine, ei uh, se bucură de conferința la, la care participă. Uh, e ca o gură de oxigen această conferință la care au făcut parte. Um, și vă transmită salutări, ei vor veni acasă, marțiara vor ajunge, eu abia aștept uh, să ne întâlnim din nou, abia aștept să văd ce Dumnezeu a făcut în viața lor, cum Dumnezeu i-a vorbit, i-a încurajat. Uh, pot să zic că am dus lipsă uh, mâncării care mama o gătea, dar religia s-a descurcat foarte bine. Nu știu, eu nu-ți ești binecuvântat. Chiar, chiar face o treabă bună Probabil că a învățat și de la mine multe chestii Dar e, oricum e, e mâncarea bună În această dimineață vreau să, vreau să fiți foarte atenți Pentru că acest mesaj care cred că Dumnezeu mi l-a vorbit Poate să schimbe viața Întoarce la cel din stânga și cel din dreapta și spune Aceasta va fi o zi specială Ace Această zi va fi una specială da? Împinge-l puțin dacă crezi că doarme da? Pentru că aceast... Sper că ai un pic, sper că ai hortie Pentru că o să ai nevoie de ele Cred că Dumnezeu o să-ți vorbească multe Și mă rog ca El să o facă în această dimineață vreau să vă vorbesc despre titlul mesajului, este chemat la lucrarea lui Dumnezeu. Chemat la lucrarea lui Dumnezeu. Și înainte ca să continui, aș vrea să cer ca Dumnezeu să mă călăuzească. Tată, venim înaintea ta în această dimineață și mă rog ca tot ceea ce eu voi spune, voi comunica din cuvântul tău, Doamne, să fie călăuzit de tine și de cuvântul tău. Mă rog, Tată, ca Tu să ne deschizi mințile, Tată. Mă rog ca Tu să ne dai o înțelegere nouă a cuvântului și această înțelegere să ne provoace să ne trăim diferit viețile, să devenim mai pasionați, mai înflăcărați pentru Tine și pentru a face lucrarea Ta. Lasă ungerea Ta peste viața mea în tot ceea ce voi expune. Îți mulțumesc că tot ceea ce sunt, sunt prin Tine. Tot ceea ce suntem noi, suntem prin Tine, Tatăl nostru, regele nostru, prietenul nostru. În numele Lui Iisus mă rog, amin, amin, amin, amin. Câți dintre voi ați făcut parte sau ați participat la un maraton? Să văd cu cine? Nu foarte mulți. Eu am participat la un maraton în școle generale, în clasa a șaptea. Și uh, înainte ca să-mi dau seama că de fapt îți uh, foarte rapid la alergat aveam un sprint și o rezistență mare Nu, nu mi-am mi dat seama de acest lucru Până când colegii mei uh, la fotbal și la educație fizică Mi-au zis, bă Dani Tu chiar alergi rapid tu Ești foarte, ți-am putea spune speedy Ești chiar rapid nu uh, m-am dat seama niciodată, dat, se părea că fug foarte dar. mi se părea mie că se ridică asfaltul după ce fug după, în spatele meu, dar nu îmi dădeam seama, e eu sau poate o intuiție de-a mea. Și s-a organizat uh, în orașul Radea un maraton. Acum eu am fost singurul care am participat de la uh, Ghibu, uh, nu știu de ce, probabil n-au crezut în nimeni altcineva, m-au trimis pe mine, și am mers acolo. Împreună cu mine au mai fost probabil că 250-300 de uh, elevi de la diferite școli din, uh, din oraș. La acel maraton, uh, înainte ca să începem, toți se pregăteau. Îi pe unii, foai, aveau uh, echipament profesionist, uh, încălțăminte profesionist. Ziceai, bă, ăștia vin, după, din, vin din antrenament, ăștia o să mă rupă tot. Mă uitam la ei... Ei erau foarte, foarte profi, eu în ce? În pantalon scurți de casă, în uh, adidas uh, de, uh, cu talpă originală de la piață. Ei eram un om obișnuit care am venit și eu să alerg maratonul respectiv. Au venit o persoană responsabilă pentru maratonul respectiv și un a exprimit, bă, fii cum mergeți, mergeți acolo, asta e traseul care trebuie să-l parcurgeți. Și ne a arătat, uite, mergeți pe aici, pe acolo, urcați dealul respectiv. Era un traseu cam de 4-5 km. 4-5 km nu sunt foarte mulți, dar nici foarte puțini. Și ne a arătat, uite, ăsta e traseu. Și vei avea, veți avea oameni care vă vor ghida pe traseul corect. Anum, în momentul în care și eu am început să mă pregătesc, mă, dar ăștia și ăștia se pregătesc, mă, pregătesc și eu. Am început să fac tot fel de întindere. Am zis, bă, bă, să par și eu mai profi. Să par, să-i sperie eu și eu puțin, mă... Vedeți puțin pieptul și gata să arat că și eu pot. Și-a început uh, semnalul. Puff, și toți au început. Ua, au început, unii măcar. Deci, unii au început cu un sprint ca un... Am crezut că îți fulge. Puff, deci, abia am, vedeam. Eu, deci, incredibil, fugeau. Puff, puff, puff, unii așa de mult au alergat, încât nici nu mai au ținut cont de traseu și au mers tot în față. Și până ziua de astăzi n-am auzit nimic de ei. dar domnul se ierte. Uh, dar um, eu am rămas la un pas constant, eram printre ultimii eu și cu ceilalți băieți din câțiva băieți, 15, 20, 30 ceilalți bă, era un, băga un sprint din la mai incredibil, Acum, lucru interesant este faptul că uh, după teva sute de metri mai încolo, îi vedeam unul câte unul puteau și trăgeau răsuflarea renunțat tot continuam eu eram la un pas constant vedeam unul câte unul ba, renunța ba, mergeau, unii încercau să taie traseul, să șmecherească să trișeze, alții ba, gata, mă duc abiliar m-am săturat de maratonul ăsta și tot pe rând, tot pe rând în timpul traseului maratonului respectiv, unul câte unul renunțau pe capete. Cum la sfârșitul, traseul, la sfârșitul maratonului, câți credeți că am terminat efectiv maratonul? a din 250-300 de oameni, cam aproximativ 60. 50-60, chiar am terminat maratonul. Și când am terminat maratonul, toți care am terminat, cei care au luat pe alte trasee, au mers la biliard, arții care au renunțat pe drum și au mers să joace jocuri pe calculator, ei nu au primit premiu. Dar noi care am terminat traseul, cursă maratonul, am primit un premiu. O diplomă și o brățară. Dar nu a fost nu știu ce, dar a fost un premiu. Acum, ce a făcut? Pentru că am terminat puțin mai mulți de 50, erau mulți care au terminat, dar ce-au făcut? o taiat în jumătate maratonul. Pe nu au primit, aceia nu au primit un premiu, au fost descalificați. Doar noi care am parcurs exact pe delimitarea traseului stabilit, am câștigat premiul. Acum, în cuvântul Mezeu, Pavel folosește aceeași analogie. Și vedem în 1 Corinteni 9 cu 24: Spune că nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Acum, nu știți voi că creștinismul nu, nu, nu este un sprint, este o alergare de rezistență. Mulți sunt entuziasmați, da, o să sujez pe Dumnezeu, o să fac, o să fac tot ce se poate. Peste câteva zile, săptămâni, <trui> mai pot, greu, vine să renunți, gata, mă duc acasă. Și renunță. Acum, ei iau premiu? Nu. Din păcate, nu. Pentru că, vedeți, nu contează cum începi, contează cum termin. Vedeți, dacă te uităm la Pave, Pave, nouă nu știu ce a început. Hai să fim sinceri. O creștin, criminal, în serie probleme psihice am putea zice eretic grav, bă, Pavel, cam grav la început și mă gândeam, bă, eu nu am nu chiar, eu nu chiar așa de grav început ca și Pavel dar vedeți, nu contează cum începi contează cum sfârșești și Pavel, la sfârșitul vieții lui, în 2 Timotei 4,17 m-am luptat, lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea am păzit credința. Mi-am isprovit alergarea. Dar de unde știa Pavel, de unde știa Pavel că el urma să termine alergarea? Înseamnă că Pavel a știut întreg traseul pe care el trebuia să-l parcurgă în viața lui? Da. A știut. Cu literă de lege. Exact traseul care trebuia să parcurgă în viața lui de creștini. Ce interesant. Fiți atent ce spune în 2 Corinteni 5, 8-10. Dar înainte să mergem la 2 Ioan, capitolul versetul 8. Să fiți atenți ce se spune aici. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Deci, asta mă face să înțeleg că nu neapărat e, am terminat traseu, am ajuns la destinație. Nu. E cum ai alergat? Ce ai făcut pe parcursul maratonului? Dacă ai alergat ca și cum ai căpăta premiul, atunci vei primi ce spune? O să ziceți răsplată de plină. Încă o dată. Răsplată de plină. Ce înseamnă răsplată de plină? Asta înseamnă că dacă... Ioan, la sfârșitul vieții lui Când ești la, la 80-90 de ani Te rezumi la câteva cuvinte și inclus foarte multe Ești mai înțelept O răsplată de plină Asta înseamnă că noi la sfârșitul vieții de creștin S-ar putea să primim o răsplată de plină, parțială sau nulo Asta îmi spune Ioan Fiți atenți ce spune 2 Corinteni 5, 8 la 10 Zice, da, suntem plin de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Acum, cui vorbește, cui vorbește uh, Pavel? Creștinilor, da? Că dacă ar vorbi necreștinilor sau ne, celor nemântuiți, dacă ar fi afară din trup, unde ar fi? În iad. Așa că clar vedem și știm că Dumnezeu vorbește celor credincioși. Sunt de de și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Da? Credincioșilor. Fiți atât de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. asta e tare. Acum, știți bine că nu, put, nu poți să faci nimic mai mult, nimic mai puțin ca Dumnezeu să te iubească mai mult sau mai puțin. Nu. Orice faci, Dumnezeu te iubește la fel. Pe noi, pe cei păcătoși, Întreaga obvenire iubește și nu poți să faci nimic ca Dumnezeu să te iubească mai mult sau să te iubească mai puțin. Dar, poți să faci ceva ca să-i fii mai mult plăcut, să mai puțin plăcut lui Dumnezeu. Amin? Deci de aceea ne și silim să-i fim plăcuți fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Versetul 10 Căci toți trebuie să ne... Scrie cumva toți... Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata, tot să ziceți răsplata, după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Asta înseamnă că noi credincioși, eu împreună cu fiecare dintre voi, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al Dumnezeu și ce va face Dumnezeu credincioșilor. El ne va judeca Vom avea o discuție, vom fi în față-față cu Hristos și va analiza binele și răul pe care, pe care le-am făcut în această viață. Nu e interesant când vom fi judecați pentru binele și răul acum nu vom fi judecați pentru păcate. Pentru păcatele au fost spălate prin sângele mielului și aruncate în marea uitării. Noi nu vom fi judecați pentru păcate, ci pentru binele și răul pe care am făcut în trup. Acum, cuvântul judecat în 2 Corinteni e cuvântul crema în, în, în greacă și înseamnă o decizie rezultată dintr-o investigație. O decizie rezultată dintr-o investigație. Deci, ce se va întâmpla? Dumnezeu, Dumnezeu va investiga viața noastră și ne va analiza pentru fiecare cuvânt, fiecare Cuvânt rostit, faptă, gând și motiv care a stat în spatele faptelor noastre. Și ca rezultat acele decizii, noi vom primi un tip de răsplată. În Evrei 6,2 învățăm că aceste decizii care Dumnezeu, Iisus le va lua la ziua judecății, sunt veșnice, irevocabile, neschimbate pentru o veșnicie. Nu avem timp să intrăm în asta. Adică hai să discutăm foarte clar. Modul în care noi răspundem la Hristos, crucii lui Hristos, va determina unde vom trăi veșnicia. În iad sau în împărăția lui Dumnezeu. Iar modul în care noi ne trăim creștinitatea, viața de creștin, va determina modul în care noi vom trăi veșnicia. Modul în care noi ne vom trăi veșnicia. Întoarceți la, la Iacov 4 cu 14 și Iacov face o declarație foarte interesantă. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Că ce este viața noastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin ter și apoi piere. Eu cred că dacă da, Iacov era în zilele noastre și avea înțelegerea uh, și cunoștințele matematice de astăzi, el probabil, spunea că, probabil că spunea că această viață e o viață zero comparativ cu... Veșnicia. Pentru că învățăm din matematică orice număr finit împărțit la infinit e egal zero. Orice număr infinit. Zero împărțit la infinit e zero. Să zicem că ajungi la 60 de ani, 80 de ani, 100 de ani, 160 de ani, împărțit la infinit egal zero. Hai să fac să înțelegeți. Puțin să luăm un exemplu. Hai să zicem că mă uit la voi acum, fiți atenți, și vă spun că pentru următoarele 24 de ore pe care tu o să-l trăiești de astăzi, de la 11.45 până mâine, luni la 11.45, va determina următorii o mie de ani. Va determina modul în care tu vei trăi pentru o mie de ani. Va determina ce mașină vei conduce, ce slujbă vei avea, va determina tipul de casă pe care vei avea, priveliștea pe care tu o vei avea în casă, cartierul în care vei fi amplasat. Salarul pe care vei, funcția pe care o vei avea. Cum ai trăit tu cele 24 de ore? Ai pierdut timp? Ai investit în lucrurile prostești? Nu. No. Ați face asta? Nu. No. Ce ai face? Ce contează 24 de ore? O să mă concentrez la ce? O de ani. Dacă asta determină o de ani, o să trăiesc cât pot de autentic în acele, cele Dar nici pe departe nu se, aproape, se apropie de realitate. Să vă spun că dacă ați trăit și dacă cele 24 de care trăiți de acum încolo va determina un milion de ani. Adică modul în care tu o să trăiești de astăzi, de la 11.45 până mâine la 11.45, va determina modul în care tu vei trăi un milion de ani. Ce ai face? Te-ai concentrat la cele 24 de ore și ai pierde timp, te distra, nu cred că ai face asta, așa Ai luat cu bine în seamă ce faci în acele 24 de ore, că nu aș vrea. Dar cine Nu am un prost ar pierde timp 24 de ore, nu să mă culc, nu fac nimic. E, e amuzant, nu? Dar asta se întâmplă în creștinism. Dar nici așa. Nu e aproape de realitate. Știți zice? ce? Pentru că unul împărțit la 365 de milioane de un număr finit, care este mult mai departe de realitatea, de un număr finit, a 0 sau 60 sau 100 împărțit la infinit. Ca și creștinii vor vom fi judecați în două domenii. În două domenii. Mă rog, ca. Mă rog ca să prindeți ceea ce spune în această dimineață și mă rog ca mințile voastre să fie iluminate de Duhului Dumnezeu. Pentru că vă spun ceva, când Dumnezeu a început să-mi vorbească, viața mea de, de, de săptămâna care a trecut e diferită, e altă viață, trăiesc altcumva. Vă garantez și dacă tu înțelegi și prinzi această revelație, vă spun că viața ta vei pleca schi, total schimbat din această sală. Vom fi judecați în două domenii. S-a făcut un studiu despre toate cuvintele și toate versetele cele 8 traduce diferite uh, despre veșnicie, judecată, răsplată și s-a dedus faptul că noi vom fi judecați uh, ca și creștini în ziua judecății în două domenii. Unu, implicarea noastră în zidirea împărăției lui Dumnezeu. Implicarea noastră în zidirea împărăției lui Dumnezeu și doi, cum ne zidim viața noastră individuală? Cum ne zidim viața noastră individuală. Cum îți influențezi colegii tăi, cum ți-a influențat colegii tăi, vecinii tăi, familia ta. Vedeți, asta e un lucru incredibil pe care voi observați și eu observ și lumea observă despre viața tatălui meu. Uitați-vă la familia lui, uitați-vă la noi. Toți îl slujim pe Dumnezeu și ne dorim viața pentru biserica lui. De ce? Pentru că am văzut pe Tatăl nostru integritate, ne-a influențat viețile. Chiar ne-a influențat viețile. Și pot să fac această remarcă, sunt ceea ce sunt, datorită lui Hristos și integrității și caracterului Tatălui meu în viața mea. Pot să spun asta cu toată cetitudinea. Întrebare pentru fiecare dintre noi, cum influențăm noi lumea din jur? Îți influențezi lumea din jur Nu am timp să intrăm în acest domeniu Așa că o să, mă cup, o să ne ocupăm mai mult de primul punct De implicarea noastră în zidirea împărăției Lui Dumnezeu Când Dumnezeu vorbește despre viața noastră pământească În raport cu eternitatea deseori folosește cuvântul clădire Și acum am salmul 127 cu zice Dacă nu zidește domnul o casă Degeaba lucrează cei ce o zidesc Psalmul 118, vedeți cuvântul, zidire, clădire Psalmul 118 cu 22 Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii Clădire, zidar, construcție, clădire Fiți atenți în 1 Corinteni 3, 11 la 15 Fiți atenți Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Temelia noastră, creștină, a vieții noastre, e Isus Hristos. Amin? Amin. Iar dacă clădește cineva, tot să ziceți clădește, ce facem noi? Clădim. Da? Dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, Lemn, fân și trestie. Ce reprezintă aur, argint, pietre scumpe? Lucrurile veșnice. Ce reprezintă lemnul, fânul și trestia? Poți să pui PowerPoint-ul. Ce reprezintă? Lucrurile trecătoare. Aici pot să ne oprim și să stăm, nu avem așa de mult timp, dar... Vă dați seama, noi în viața noastră de creștin având temelia pe Iisus Hristos aici clar vorbește despre cei mântuiți că cei care nu au temelie deja clădesc clădesc în zadar și dacă noi clădim dacă noi clădim cu lucrurile veșnice sau clădim cu lucrurile trecătoare a, care sunt lucrurile alea trecătoare? Păi orice, orice faci cu motivație greșită, poți să slujești toată viața ta în Biserica Lui Dumnezeu, să ai motivație de influență, de poziție, e lucruri trecătoare. Tocmai te-ai pus un lemn, un fân, o trestie, lucruri trecătoare. Fac o afacere pentru... Pentru cine faci afacere? care e motivul pe care tu ai început afacerea? Păi ca să am bani și să... Să ai bani. Lucruri trecătoare. Bam. Lemn, fân, trestie. Poate mă întreb așa, în ce să imaginez, oare cum arată clădirea noastră? Cât-i oare pietre scumpe, argint, aur și cât-i fân, trestie? din mai departe. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului, cu dâmbare, ziua judecății, da, ziua Domnului, ziua Domnului, o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Acum, dacă puneți aur, argint și pietre scumpe sub foc, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se purifică. Se purifică. Nu ard, nu sunt mistuite de foc, se purifică. Acum, ce face dacă pui foc sub lemne, fun și trestie? Sunt mistuite. Sunt distruse. Zero. Asta ce spune? Asta spune că la ziua judecății, tot ceea ce tu ai clădit pe lucruri trecătoare, va fi, va fi un mare zero. Dar ce ai clătit pe lucruri veșnice, acelea vor rămâne. Ce zice versetul? Dacă lucrarea zidită de cineva pe timp, aceasta, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Atunci vei primi o răsplată când ai zidit cu lucruri pe lucruri veșnice care sunt lucrurile veșnice? lucrarea lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu lucrarea lui Dumnezeu adică Dani, tu vrei să spui că dacă toată viața mea eu n-am făcut uh, lucrarea lui Dumnezeu dar totuși am slujit, dar n-am făcut lucrarea lui Dumnezeu, nu o să primez nici o răsplată? bravo te prins așa este așa este pentru că focul va dovedi lucrarea fiecăruia. Și dacă a fost din motivație greșită, dacă a fost din gânduri greșite, dacă a fost din euul tău, o să mă duc și o să fac bani, o să mă duc în Germania, o să mă duc în Spania, să culeg prune și căpșuni. Voi fi căpșunarul anului 2012. Și o să vin acasă și o să încep afacere și o să dau zecioare la biserică. Bravo! dar s-ar putea să fie lucruri trecătoare în care tu investești, în care tu clădești în viața ta. Și focul va dovedi. Fiți atenți capitolul, versetul 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde, tot să ziceți pierde, pierde mai tare, pierde, pierde răsplata. Că despre el va fi mântuit, dar ca prin, ca prin foc. Nu multe ani am citit versetul ăsta, n-am va fi mântuit cap prin foc. Adică, o alte cuvinte, ce se va întâmpla? Va intra în Împărăția Dumnezeu, dar cu, cu nada, cu nimic. Știți, cu toții ne pregătim pentru pensie, nu? Toți facem investiții, punem bani deoparte, și, și eu cu Ionuț am zis că ne, poate ne ridicăm salariul, să depunem mai mulți bani acolo, să fie când vom fi bătrâni, să nu avem probleme. Dar imagineați-ți că ești la pensie, la vârsta de... 60-65 de ani Și casa-ți arde Banca de faliment Revoltă în țară Guvernul i dat jos Și rămâi Cu 50 de lei în portofel Good luck Acum ar fi fain Adică good luck Ok, o să încerc, te chinui cumva Mergi pe la Ce să te scurci cumva Următorii 20-30-40 de ani dar cam așa arată un creștin în fața veșniciei. Oh my God! În fața veșniciei? Adică tu vei să-mi spui că o să ajung acolo în cer și eu o să, o să o să am o răsplată, adică o să am o pierdere? Nu o să am aproape nimic? Din păcate, da. Trist, nu? Dar foarte adevărat. Sunteți cu mine în această dimineață? Înțelegeți? Cine e cu mine, o mână sus să văd, dacă mă ascultați, dacă nu ați dormit încă? 1 cu 3,9, în același capitol, versetul 9, spune în felul următor. Căci noi suntem împreună lucrători, toți să spuneți lucrători, cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul, ogorul, lui Dumnezeu, clădirea Lui Dumnezeu. Clădirea. Vreau să ziceți, noi suntem clădirea Lui Dumnezeu. Acum, țin minte când eram cu tata și eram aici pe strada Notara, apartamentul 1, blocul C6, și știu, țin minte foarte... E foarte real această întâmplare, și au venit în camera mare, eram toți, familie, și au făcut, am avut o întâlnire a familiei, și au venit acolo și au început, au întins niște foi pe masă și au zis, fii atent, Dani, Călin, Ligia, Ted, aceasta o să fie casa noastră. Și am început să mă întreb, Dani, tu cum vrei, cum vrei să fie ca, Unde vrei să fie camera? Călin, tu cum vrei? Uai, aș vrea balcon. Și, zi, și mi-au zis, Dani, tu stai balcon, o ce tare. Poți să mai ale camera asta? Da. Și am început, am început să schițeze, să proiecteze casa viselor noastre. Așa de entuziasmat era el, așa de entuziasmat eram noi. Zilnic eram acolo la, la, la, la, în S. Martin entuziasmați că într-o zi vom intra în acea casă și vom trăi și vom avea în spațiu și o să fie fain așa de entuziasmat era eu și veneam pe tati, uai o să fie fain să avem casă, așa asta era dorința lui să facă, fiți de ce ce spunem în Salma 132 13 la 14 da Domnul a ales Sionul L-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el cât ce l-am dorit. Vedeți acest entuziasm, cât ce l-am dorit, a fost dorința mea să-mi fac casa. exact același entuziasm pe care tatăl l-a avut, era dorința lui să facă o casă. Și El era acolo în fiecare zi, noi eram acolo în patru ani și jumătate, noi am terminat acea casă și asta stăm acolo. Pentru că am, El a lucrat împreună cu noi, noi împreună cu El. Cuma, cine este fundația acestei case pe care Domnul o clădește? Se fac această afirmație din acest verset și e ceva incredibil, ce se deduce din acest verset, Dumnezeu își construiește o casă personalizată cu numele Sion. El își Vedeți aici în, script, în scriptură? Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Și numelul lui Sion. Aici o să locuiesc eu. El își construiește casa. Și a început-o de, de la... De unde? În Isaia 28 cu 16. Unde începe? Fundația e Iisus Hristos, da? Ce zice în Isaia? Iată că pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii. Temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Wow! El pune ca temelie și-a întins temelia și fundația Iisus Hristos. Adică el e parte din materialul de construcție a casei lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În Isaia 28, cu 16 dar atunci întrebarea, ce cei cu noi? Hai să vedem unde e partea noastră, cine suntem noi. 1 Petru 2 cu 5. Și voi, ca niște pietrevi, incredibil, ca niște pietrevi, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Eu cu voi? Noi împreună suntem materialul de construcție a lui Dumnezeu pentru casa lui, care -o care o construiește, în care va locui pe vecie, pe care, din nou, entuziasmul pe care mi-am dorit. Am vorbit despre clădirea lui Dumnezeu lucrător. Vedeți, ziditorul Dumnezeu, el face trei lucruri. Trei lucruri face ca să completeze și ca să termine această casă pe care el o construiește personalizată. Unul face schița, proiectul. Acum știm că schița și proiectul au făcut înainte de a lumii. Doi, comandă materialele pentru construirea casei și trei, programează lucrătorii sau, un alt cuvânt, subcontractanții. Subcontractanții sunt acei oameni care ziditorul casei angajează pentru diferite etape de ridicare a casei. De exemplu, electricieni, zidari, cei care se ocupă de acoperiș și așa mai departe. Ei programează. Cum a, cine a fost primul pe care i-a programat? Am văzut deja fundația, adică Isus Hristos. Și asta vedem în Galateni 4 cu 4. fiți ce spune? Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimi... împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. La moment oportun, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să facă lucrarea în casa lui Dumnezeu personalizată, care o ridică pentru ca ei să o locuiască în ea pe vecie, din care noi suntem parte din materialul de construcție Amin? Fiți atent ce spune în Ioan 17 cu 4 Iisus zice am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat-o să fac Vedeți, Isus, Dumnezeu i-a dat o lucrare specifică Lui Isus să facă Specifică la Venirea vremii Lui Dumnezeu, pe care i-a avea Să o facă și spune datului Tati Tati Am sfârșit Lucrarea pe care mi-a dat-o să fac Am terminat-o Asta înseamnă că el a primit O lucrare specifică la casa pe care Dumnezeu o construiește, pentru compartimentul respectiv din casă, adică, în cazul nostru, a fost temelia care Hristos a pus-o. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu pentru Isus. Și acum, bă, stai puțin, Dani, Păi, Isus, Isus era Fiul lui Dumnezeu, el știa lucrarea, nu? Nu? Nu, știu lucrarea. Pentru că Isus a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Dacă a fost 100% om, înseamnă că. S-a născut neștiind lucrarea pe care o are Și a trebuit să o caute De aceea vedem că postește De aceea vedem că se roagă De aceea vedem că îl caută cu toată inima lui pe Dumnezeu Pentru ca să caute și să găsească lucrarea specifică Care Dumnezeu are cu el Și-a făcut-o Și-a terminat-o La fel a făcut și Pavel La seama Cum a temer dice De unde știau? Știau, pentru că au căutat. Acum, ce spune despre lucrarea noastră? Am văzut pe Isus că a terminat, am văzut că El a pus temelia. De ce spune Isus despre noi? În Efeseni 2,10 zice în felul următor, căci noi suntem lucrarea Lui, noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ce în o dată, poate nu am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ce? În faptele care ce? El a pregătit înainte. Ce înseamnă? A, lucrarea pe care El a pregătit -o pentru noi ca noi să ce? A pregătit-o ca noi să... Să intrăm! Nu ca și creștin, nu ești chemat să stai. Nu este nimic în, în, în acest pasaj uh, de static. Să umblăm, știți ce înseamnă? Să umblăm, e cuvântul peripetao A trăi, a merge, a fi preocupat de acel lucru Pot să spun ceva? Fiecare dintre voi prezenți în această sală aici Sunteți chemați pentru o lucrare specifică, măreață, splendidă, extraordinară Al Dumnezeu, care o aveți de lucru în casa pe care Dumnezeu o ridică De la, la, la, la Isus Hristos încoace Wow! Wow! Haideți să mergem, vorbind aici de mai dinainte. Am citit din versetul FSN zice, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Acum să vedem cât de mai dinainte l a pregătit. Și zice așa, în Psalmul 139 cu 16, Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi me vedeau. Că nu existam, Dumnezeu ne vedea deja, ne cunoștea, El ne-a cunoscut înainte ca să, devenim în, în, să venim pe această lume. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vruna din ele. Acum, am mulți folosesc acest verset pentru predestinare și fac lucrul acesta pentru că nu au făcut un studiu aprofundat a cuvântului. Eu am intrat și am studiat puțin care e treaba aici. Și știți care e traducerea corectă? Cordinescu a uitat să menționeze în context cum sunt folosite cuvintele în ebraică. Nu foarte total greșit, ci fiți atenți cum e traducerea corectă. În cartea erau scrise toate zilele destinate, proiectate, programate, pregătite pentru tine. Vă dați seama Adică înainte ca să ne existăm Dumnezeu a pregătit toate zilele Pe care le-a destinat ca noi să intrăm în ele Adică a creat acel traseu perfect În care el vrea ca noi să intrăm Și pe care noi vrem să alergăm Dar noi decidem Dacă intrăm în acele zile pregătite Programate pentru noi Și care e trist? Că mulți nu intrăm zilnic, El ne-a pregătit toate zilele pentru restul vieții. Mod, vei merge acolo, vei face asta, te-am chemat să faci asta, asta. Hă? Stăm, mâncăm, ne îngrășăm, le-a pregătit înainte ca să umblăm în ele, ca să alergăm pe traseul respectiv pe care El ne-l-a destinat înainte de temerea lumii. Și noi ce facem? Stăm. Facem nimic. Fiți atenți ce spune cu 3:11. Zice, orice lucru el face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Fiți atenți, fiți atenți. Măcar că omul, adică, deși nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Ce ne spune acest verset? Că el a pus gândul veșniciei și lucrarea că are cu noi ne-a pus-o în inima noastră. Wow! Deci e în noi, da în tine. Vesetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dă în veci și la ceea ce el face, face el, nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru că lumea să se teamă de el. Aici vedem despre suveranitatea lui Dumnezeu. Hai să vă spun ceva. Dumnezeu își va termina casa. Indiferent că intri tu în chemarea și lucrarea pe care El ți-o programat-o și ți-o destinat-o, să trăiești în maxim, să alegi pe ea, că intri, că nu, El își va termina. Nu fi înșelat. Și nimic nu va fi scăzut și nimic nu va fi adăugat. El își va împlini și va, își va termina casa. Și fiți atenți, ultimul uh, verset, versetul 15, zice, ce a ce este a mai fost. Cum adică ce este a mai fost? Unde a fost? A fost în tronul Dumnezeu, în afara timpului. Adică ce este acum, Dumnezeu a mai văzut. A fost, nu e ceva nou pentru El. Ce va fi, a mai fost. Ziua de mâine, Dumnezeu a văzut-o. A mai fost. Și acum e foarte interesant ce urmează și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Și mă gândeam, bă, dar de ce aduce Dumnezeu iarăși înapoi ce a trecut? Păi știi de ce? Pentru că mulți oameni nu intră în chemarea lor Și lucrarea pe care trebuiau să intre să o facă La zidirea casei personalizate a lui Dumnezeu Wow Wow Vreau să vă spun o, o întâmplare Uh, pastorul John Bavere era are un prieten foarte, foarte bun au început lucrare împreună și la începutul lucrării care la care eu, la, la care eu început Dumnezeu vorbește acestui prieten lui John Bavere, fii atent, aș vrea să merge în North Carolina, Fante și aș vrea să încep o biserică și spune, bă, uite, John, era un prieten bun de când ești mici, uite ce îmi vorbește Dumnezeu merge înainte, merge și fă -o. și merge în North Carolina în, fan, în orașul Fante și Construiește începe biserica, în camera lui mare cu 13 oameni, familia lui și începe biserica. Asta a fost în 1991. Astăzi este peste 7000 de oameni în acea biserică. Zilnic se întorc 80 de oameni la Dumnezeu. Într-o zi și sună pe Joan, bă, fii atent, John, ce fie atenți ce s-a întâmplat. Vine un tip în biserica mea și la fiecare chemare care o fac, începe să plângă, dar plânge grav, în hote Și am vrut să mă apropiu de Dumnezeu, dar Duhul Meu m a zis: "Nu te apropia la asta în pace." Și am vrut să mă aprop, să vorbesc cu el timp de șase luni. Dar dusul nu mă lăsa să mă apropii de el. După șase luni de zile vine la mine și îmi zice, frate păstor, frate păstor, în 1981, Dumnezeu îmi vorbește să vin să clădesc, această, să clădesc o biserică în North Carolina, Fantafe. Am primit, am mers la culcare și am primit o viziune cu exact clădirea care trebuia să o construiesc. Am mers Aritex. Și am pus-o pe hârtie Am făcut-o, am reușit Dar am întâmpinat am mari obstacole Am dat am, am căz, A fost lupta prea grea și am renunțat Am închis biserica și am mers în lucrare De evangelizare timp de trei ani După aia m-am lăsat și am, am, am, am Intrat în lumea afacerilor Și ai vreau să-ți arăt cum arată Proiectul care l-am făcut în 1981 Spre surprinderea Acelui pastor, Era identică clădirea care el a construit-o în 1994 cu acea schiță pe care arhitectul, conform specificațiilor, a făcut-o în 1981 și a început să plângă amar A să vă pun o întrebare când ești ziditorul unde case și ai delegat un lucrător un mucitor, un subcontractant să facă o lucrare și nu face ce face ce faci? Chem pe altul. Chem pe altul. Când nu intrăm în chemarea și lucrarea la care am fost chemați, Dumnezeu o va dau la altcineva. O va dau pe altcineva. Catherine Culman, știți pe Catherine Culman, o mare evangelistă a lui Dumnezeu, știți ce? Știți ce am spus? Eu sunt a treia alegere a lui Dumnezeu. Dumnezeu a chemat alți doi bărbați înaintea mea. Și nu a vrut să intre în ea. Nu a vrut. A treia alegere. Acum înțelegeți de ce Dumnezeu aduce iar și înapoi ce a trecut. Eclesiastul 11 cu 15. Pentru că oamenii vor să intre în chemarea, lucrarea pe care Dumnezeu a vrut ca ei să intre. Știi ceva? Știi ce m-a luminat și ce, cum, de ce trăiesc diferit? E pentru că noi vom fi judecați în funcție de chemarea care Dumnezeu ne-a dat-o. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă ziua judecății, o să fie ceva de genul Iisus, Evanghelistul Ionut să vină în față. Unde sunt cei 371.426 de sufletele la care te-am chemat să provocești Evanghelia Anasia? Evangelistul? Uh, Evanghelistul? Uh, poate vrei să-ți spui contabilul sau afaceristul nu, nu, nu, evanghelistul Ionuț unde sunt cei 371 de... dar am, am ajutat biserici și uh, să, să rezolvă probleme financiare și ei au trimis, nu, nu, nu, nu nu, eu te-am chemat în Asia eu te-am chemat în Oradea ce ai făcut? și așa va fi din nou, ce clădești, lucruri veșnice sau trecătoare cele veșnice, dragii mei sunt toate acele lucruri care tu le faci în chemarea lui Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce faci în afară chemării lui Dumnezeu, e pentru eul tău. Deci sunt, ce sunt? Trecătoare. Wow! Asta înseamnă că e un pericol mare pentru noi dacă nu, știu, nu cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. S-ar putea să ajungem noi acolo în cer? ajungem în cer. Dar să fi ca și omul ăla care și-o pierdut tot, gata să iasă la pensie, n-are nimic. Eu nu vreau să fie omul ăla. Mă gândesc la tata, se bucură acum de o răsplată de plină. Eu vreau o răsplată de plină. Eu vreau să alerg ca și cum aș căpăta premiul. Acum dacă aș, vechi, aș încheia aici, ar fi destul de grav. Pentru că mult Chiar vreau să știu chemarea. Dani, te rog, spune cum poți să aflu chemarea? Și asta voi face. În minutele care au rămas foarte scurt, vreau să spun cum poți să afli lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat să o faci în casa personalizată al Lui Dumnezeu, care El, nu la frate meu, o va termina cu tine sau fără tine. Dar mă rog să fie cu tine. Înainte să continui, vreau să zic că niciodată nu-i prea târziu, niciodată nu-i prea devreme. Unul dintre eroi mei, pe lângă tatăl meu, este un om pe nume Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth a pierdut viața, și anume 50 de ani fiind instalator. Asta a fost 50 de ani făcut instalator, nu a făcut nimic. A 50 de ani și-a identificat și-a aflat chemarea, lucrarea care Dumnezeu a... L-a chemat, care l-a programat și destinat înainte de întemeierea lumii, pentru ca el să intre și să aibă o parte specifică la clădirea casei personalizate a Lui Dumnezeu. O mai lungă a fost propoziția asta. Și când a intrat, a devenit unul de stâlpii bisericii. A fost, a fost promotorul mișcării pentecostale și trezirii pentecostale. Smith Old Oswald, 50 de ani, niciodată nu a trezut Numărul 1, trei puncte, trei lucruri care trebuie să faci. Unu, să-L cauți pe Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate. Cea mai mare seriozitate. Evrei 11 cu 6. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Răsplătește pe cei ce-L caută. Dacă tu-L cauți cu toată seriozitatea, fratele meu, dar nu așa tip uh, fast food, Doamne, vreau asta. Ok, nu e McDonald's, Dumnezeu nu e McDonald's. Mergi, vreau un dublu ciz, te rog, și în două minute îți dă dublu cizul. Nu, nu, nu. Timp alocat. Ești serios? Dumnezeu vrea să facă, bă, omul ăsta e serios cu mine. Sau vrea să se joace? În proverbe 20 cu 5, spune sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci. Dar omul priceput știe să scoată din ele. Acum, unde a fost pus gândul veșniciei și lucrarea pe care Dumnezeu a avut cu noi? În inima omului, în in inima noastră, da? Deci ce face un om priceput? Știe să le scoată din ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va aduce la iveală ceea ce a pus înainte de întemierea lumii în tine ca tu să faci ceea ce a fost chemat să faci. Wow! Wow! Știți care acolo în, în, grea, în ebraică, pentru sfaturi, Aitzoa? care scop, plin, cu alte cuvinte traducere ar fi planurile, sfa, planurile, scopurile în inima omului, planurile lui Dumnezeu în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată. Cine este un om priceput? Cel care este călăuzit de Duhul Dumnezeu. Ai adevărat priceput. Deci dacă tu-l cauți cu toată seriozitatea, ce se va întâmpla? Dumnezeu îți va revela așa cum a făcut-o și Isus. Ca la sfârșitul vieții noastre să putem să zicem și noi ca și Iisus Am terminat, am ispravit alergarea Am terminat lucrarea care mai a dat-o să o fac Ieremia wow. 29, 12 la 13, din nou vorbește aici voi mă veți chema și vă veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Găsi ce? Și planurile lui. Dacă mă veți căuta cu toată inima, cu toată inima, cu toată seriozitatea, nu poți să fi cu Dumnezeu și te să mă joacă. Am în joc astăzi cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Astăzi un pic de Dumnezeu, mâine... Ah! Ca și acei, din, acei băieți, colegi de mei din maraton. La început a început, fuga, fugeau puternic, puternic, puternic, îl plin de pasiune. După două zile, exact. a renunțat, nu are rost, prea mare obstacole, prea nu are rost. ce, mai bine stau. N-aș vrea să fie asta cazul tău. Și dacă așa începi căutarea, nu e serios. Tu nu ești serios. Dacă e serios, o să stai, până când Dumnezeu vorbește. Țin minte când trebuia să iau decizii la facultate, unde trebuia să mă duc, încotro trebuia să o iau. Uh, și am minte că am stat înainte lui Dumnezeu. Vreau o cariere de basket, vreau să fiu următorul Michael Jordan, vreau să fiu, vreau să dau slam dunk, vreau să am faimă și glorie, vreau să plăcea basketul și jucam zilnic, zilnic două ore pe zi, mă antrenam, mâncam basketul, dormeam cu mingea de basket, Îmbrățișam timpul nopții. Poate zice că am probleme. Probabil. Basketul. Dar era un moment de scruce. pe uh, Biblia vor să dea acele momente ca iros, încât trebuie să iau o decizie. Și am stat înainte în și l-am căutat. Și nu credeți că a fost dimineața, am mutat, Doamne, uh, să continui cu basketul sau să continui cu lucrarea ta? Unii mulți ar ah, cu lucrarea mea. Ok, next. Nu a fost chiar așa simplu. Și a fost o perioadă de o lună În care am stat într-un Dumnezeu L-am căutat zilnic țin minte că mă trezeam dimineața și îmi Doamne, vreau să fac voia ta arată în care e lucrarea Și a început Dumnezeu să-mi dea niște viziuni Niște imagini din viitor Snapshot-uri din traseul pe care trebuie să-l parcurg Și așa că eu știu Pe traseul care trebuie să parcurg De ce? Pentru că Dumnezeu mi l-a relevat Mi l-a scos la iveală, Dar de fapt ce-a pus în mine de mult Eu știu dar a fost o perioadă în care am căutat serios pe Dumnezeu. Și dacă tu vei căuta, Dumnezeu îți va revela și ție. Vedem pe Iosif, pe David, David Dumnezeu vorbește, el va fi un motor împărat. Și ce se întâmplă? Dintr-o dată apare, așa de grav a fost, începe să fie purtătorul de al lui Sau, Sau se enervează, vrea să-l omoare, după aia un ară, deșert, necaz, deșert, necaz, necaz, deja nici nu mai vede care Doamne, dar ce-ai vorbit? Doamne, nici mai vezi care lucrarea lucrarea Parcă, Domnul m-a vorbit Te îndoiești Vedeți, Trebuie să vină toate aceste necaz Deșed, necazi, probleme, necaz. Ca să ai un caracter Ca să susțină lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat Și nu există, nu există Nu există alte modalitate Dumnezeu va folosi această metodologie În viața noastră Ca să clădească noi caracterul care să poată susține lucrarea. Uitați-vă la Iosif, la fel, Dumnezeu vorbește, vei vor fi, vor fi un om de, de influență politică extraordinară. Și ce interesant și la David și la Iosif, amândoi aveau frați. Toți erau mântuiți, erau creștini frații. Cât s-au intrat în lucrarea lor, în lucrarea pe care, la care Dumnezeu a chemat? Niciunul! Știți, zice niciunul, dar erau creștini. Niciunul nu a intrat. David a avut șapte frați. Iosiu a avut 11 frați. Nici unul din ei n-a intrat în chemarea la lucrarea la care au fost chemați. Nici unul. De ce? Nu l-a căutat. Nu l-a căutat cu serios. Nu l-a căutat pe Dumnezeu. Numărul doi. Trebuie să fii plantat în biserica locală. Trebuie să fii plantat, înrădăcinat în biserica locală. Plantat, înrădăcinat în biserica locală. Psalmul 92 cu 13. Fiți atenți ce spune. Cei sădiți, tot să ziceți sădiți, mai tare, sădiți, în casa Domnului. Super. Înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Care e casa Domnului, biserica locală. Curțile Domnului înverzesc când, unde? În ziua judecății, Amin În ziua judecăți inversesc Și în tronul lui Dumnezeu vei înverzi Vei dea roade Dacă vei fi sădit Acum Dacă Mie îmi pui o sămânță în mână Eu nu sunt cel mai mare expert da? Tata era un expert Ted Împărtășau aceeași hobby -uri. Eu Îmi place cum arată, îmi place să mănânc Îmi place să devorez tot Dar Bun, uh, v-a speriat uh, dar nu-mi place grădinărită, nu-mi place nu, să bag mâna, nu, nu, îmi place. Dar, dacă aș avea în mână semințe, și dacă aș vrea să aflu ce fel de semințe sunt acelea, ce ar trebui să fac? Să le plantez. Da? Să le plantez. Pentru că, siguranță, dacă am semințe de prun, nu se asun un lămâi. E clar, nu? Aceasta va ieși. Acum, ce se întâmplă, când vorbește aici de cei sădiți în casa Domnului, vorbește cei transferați în casa Domnului. Da? Ce se întâmplă cu o plantă dacă tot muți de la, de la un ghiveș la altul, la locație la alta? Treptat nu va, nu va mai da roade și dacă o faci de prea multe ori va muri. Exact așa se întâmplă și cu creștini care se mută din o biserică în alta, biserică în altă biserică, vor ajunge să aibă roade și nu și vor, vor ajunge să moară. Cei sădiți, plantați în biserica locală, vor înverzi. Știți că Dumnezeu are un pământ? Știți că fiecare sămânță trebuie să fie plantată într-un pământ specific. Adică nu pot să pun, dacă nu e, nu e, nu e umiditatea și structura, conținutul pământului, noi pentru acea sămânță, acea semânță nu va, nu va da roade. Dacă presiunea, umiditatea, conținutul și nuanța acelui acelui pământ, nu produce o destulă presiune astfel încât să crape sămânța, astfel că viața din interior să iasă și să înflorească, sămânța aceea nu va da o roade. Cu altul cuvinte, ce înțelegem aici? Înțelegem că Dumnezeu a pregătit un pământ specific, o biserică specifică pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Nu toți suntem chemați, sunt chemați la o singură biserică, Semințe pentru un pământ specific Noi pentru o biserică specifică Acum nu se va întâmpla ceva Dumnezeu nu va arunca și nu va destina o sămânță bună pentru un pământ rău Și mulți zic, o, o să mă duc în biserica aia și o să fiu, o fac pe evanghelistul Și o să schimb lucrurile, nu, nu, nu nu. Ce faci? Tu pui o sămânță bună în pământ rău Ce se întâmplă? Vei muri De, Până la urmă nici tu, tu nu decizi unde mergi Nici nu ar trebui să decizi unde mergi La biserică ce el ar trebui să spune. Ce spune Biblia în 1 Corinteni 12 cu El alege măduralele cum voiește el. El ne pune unde vrea el. El ne spune unde să mergem. De multe ori eu știi ce mă nu place de biserica asta, mă duc în altă parte. Ăla prea vorbește prea mult, mă nervează. Atât, comentează, atât, atât. ce te vorbește atât de Uite cât o vorbi deja. Și imediat, da, stai puțin, da și, și chiar e problema, noi încercăm să trăim viața de creștin uh, printr-o mentalitate și să trăim împărăția lui Dumnezeu printr-o de, uh, mentalitate democratică nu merge e împărăția lui Dumnezeu, avem un rege noi suntem lucrătorii lui eu nu decid unde să mă duc doamne, aș vrea să mă duc uh, în City Church, în Seattle, acolo la Judas Smith, sau mă duc la TDGX acolo vreau să mă duc, acolo vreau să slujesc nu? Te-am chemat aici aici vreau să faci lucrarea mea Aici trebuie să faci lucrarea mea. Amin? Știi ce nu mai zice în, în versetul Psalm, în, în Psalm 92? Ce, cei sădiți în casa Domnului. Nu, zic, nu, nu, nu zice cei care frecventează casa Domnului, cei sădiți. Poți să frecventezi întâlnirea bisericii, salem sau altă biserică, orice altă biserică și să nu verzești, să nu fii sădit. Doar faptul că frecventezi nu înseamnă absolut nimic. Nu vei inverzi? nu vei avea parte de răsplată de plină, a uh -uh, nu, dacă ai crezut până acum, îmi pare rău. Nu se va întâmpla, nu se va întâmpla. Nu, nu cei care frecventează, cei care sunt plantați, cei care își dau viața pentru biserica locală cei care își lasă planurile personale la cucea lui Hristos și îmbrățișează chemarea bisericii respective. Aceia vor înverzi în ziua Domnului. Deci, cuvântul, nu vorbesc de la mine, nu zic de la mine, e cuvântul lui Dumnezeu. 3. Scapă de orice încurcătură, scă, sârmă ghimpată din viața ta. Ne grăbim, ultimul punct, este e ultimul punct. Scapă de orice încurcătură din viața ta, sârmă ghimpată. Luca 9, 57-62 Isus, e în e în tranzit între două cetăți Și îl urmează miile, rețineți, miile Și dintr-o dată pe drum, ce erau pe când erau pe drum, un om i-a zis Doamne, te voi urma oriunde vei merge Isus i-a răspuns Vulpile au vizu vizuin și păsările cerului au cuiburi Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul ce zice, ce vede? Vedem să are un om, bă, e pasionat, domn, îl face tot zi, mă implic la media, mă fac azi, tot ce, fac la primire, mă duc sap șanțuri, gata să fac. Și sus imediat vede problema. Și îi și adresează-i direct. Uite, eu, eu, nici nu am unde să-mi plec capul. Ești pregătitul să plătești tu prețul și sacrificiul respectiv? Și vedem că dragostea, unul, dragostea de confort, robește pe acest om și mulți alții care au plecat împreună cu el de chemarea și lucrarea că Dumnezeu l-a chemat și nici nu i-a zis pentru că nu a fost gata să plătească prețul a fost plin de dragoste, de confort la, la, trebuie să am casă, trebuie să stau nu pot, nu pot să mă duc așa, să risc totul ba, trebuie să risci totul dacă vrei să urmești pe Hristos mai departe, vesetul 59, altul i-a zis, zis Iisus, vină după mine. Doamne i-a răspuns lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. O, o, o, o, o. o, dacă am dur o fost Iisus aici, nu a fost dur. El a văzut problema imediat în inima Lui. Eu zic, zis, vrei, vrei să faci? Da. Dar lasă-mă puțin să mă duc. Acum trebuie să înțelegeți că în tradiția iudaică se întâmpla ceva. Dacă mergeai să-ți îngropi tatăl tău, primeai dublu averea decât ceilalți frațai tăi. Dar, fiți atenți, dar, dar dacă nu îngropeai pe tatăl tău, nu primeai nimic. Deci ce avea acest om în mintea lui, în inima lui? Dragostea de bani. Dragostea de bani. Nu, no, nu, no, no, trebuie să mă duc să-mi scot banii aia Nu, no, eu zis, să renunță la tot Renunță și la banii ai care Ar fi trebuit să iei și dublu Dar nu a fost pregătit Să lasă parte Dragostea de bani Mergem mai departe, versetul 61 Un altul i-a zis Un altul i-a zis Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau Rămas bun de la ei mei Iisus i-a oricine pune mâna pe plug Și se uite înapoi, nu este destoinic Pentru împărăția lui Dumnezeu nu este destoinic. Trei relații greșite. Relații greșite. Știți că cartea Eclesiastru ne învață cu o singură relație greșită, nepotrivită, poate să scoste coste întreagă chemareul Dumnezeu pentru viața ta? Dalila. Probabil că acest om a avut o prietenă, poate a avut un, un grup de prieteni, un anturaj care, prin atât să mă duc să... să... Mi-au zis, lasă-i, ești gata să renunți la ea nu a fost gata. Și de multe ori vedem cum relațiile greșite ne opresc să intrăm în chemarea Lui Dumnezeu peste viața noastră. Vă dați seama că de la câteva mii au rămas doar 70? Pe parcurs așa, pe... Pf, când eu- tunat Isus, bang, am plecat câteva sute. După aia dragostea de confort, bang, dragostea de bani uh, nu pot, pa relații greșite, nu poți să renunți renunț la ele, nu poți să renunți la ele nu poți să renunți la nu, nu pot ceau, ceau, și-au plecat 70 și-au rămas 70 care au zis, Doamne știu că Tu ești Mesia și orice ne vei spune să facem suntem gata să facem ăștia au rămas, ăștia 70 ăsta e următoarea imagine a bisericii de astăzi Stăm în față să te în picioare, Tu ești Mesia, Tu ești Regele, unos spune-ne ce să facem, suntem să gata să facem. Suntem gata să ne punem inimile și viețile la altar pentru Tine. Exact așa cum a făcut Tatăl meu. Îl vedeam zilnic slujind în această biserică pentru împărăția Lui, pentru mireasa Lui, pentru casa Lui care El și o zidește de la începuturi. Versetul. Aceste ultime versete, versetul, versetul Luca 10 1, 2 După aceea După aceea Promit că închei După aceea Domnul a rânduit alți șaptezeci După aceea După aceea După ce a văzut cine poate să renunțe la confort La bani, dragoste de bani și la relații greșite După aceea După aceea A mai rânduit Sinonim pentru rânduit Chemat am mai chemat. Trebuie să scap de chestiile astea din viața ta dacă vrei să fii chemat de Dumnezeu și să intri în chemare Dumnezeu. Confort, dar e ok, mă simt foarte că okay. nu, nu, nu, nu, nu. Ești gata să, n-ai unde să-ți capul? Dacă, dacă va fi cazul. Dacă vei fi bătut, dacă vei fi batjocorit. Ești gata? Eu-s gata. E șaptezeu să suntem gata, Doamne. Spune-ne ce să facem. Ce facem. Orice o să știu, ce... orice, Doamne, ești gata să fac? Atunci ești pregătit să primești lucrarea și chemarea Lui Dumnezeu peste viața ta. Uf! Chemat la lucrarea Lui Dumnezeu. Mă gândesc, la da, Moise, el condus 3 milioane de oameni. Știți cât au intrat din toți cei 3 milioane de oameni în chemarea lor? E amuzant. Doi de să ai o imagine destul de bună de sine să păstoiești o biserică de 3 milioane în care mă doi intră în chemare. Așa știți ce s-a întâmplat cu generația lui Iosua? Toți au intrat în chemarea lor. În afară de un individ acan care nu a vrut să ziceală. Toți. Răgăciunea mea, frații mei, în această dimineață este ca toți deci, dacă poți să vii, rugăciunea mea este ca toți să intrați în chemarea la care a fost chemat, să lucrați în casa personalizată a Lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea mea. De ce trebuie să fie altă generație? De ce trebuie ca Dumnezeu să folosească pe altceva? Nu pot să vă explic durerea și amarul acelui pastor, acelui individ, acelui credincios care și-a văzut Chemarea luată de altcineva dorința mea pentru fiecare dintre voi este să nu se întâmple dorința mea este ca fiecare dintre voi să intrați în chemarea la care el va a chemat înainte de temerea lumii le-a pregătit acel traseu specific care te-a chemat să tu alergi ca la sfârșit la judecată să ai parte din răsplata de plină Eu nu vreau să fiu ca acel om Care a clădit doar cu lucruri temporale Trecătoare Pentru că focul va dovedi lucrarea fiecăruia Vei ajunge în cer Dar cum vei trăi veșnicia? Veșnicia Acolo unde ești Aș vrea să ochii să pleci capătul și în timp ce meditați la aceste lucruri, aș vrea să fac o chemare. Dacă ești în această dimineață aici și niciodată nu ai primit pe Iisus Hristos în inima ta. <laughs> și astăzi parcă mintea ți s-a luminat, ochii ți s-a deschis, să vezi splendoarea lui Iisus Hristos. Să vedeți cât de bine e să fii cu Hristos. Vă spun că viața ta nu va fi niciodată la fel. Vă trăi, vei trăi cu un scop, vei trei cu o bucurie <gătări> Vei trăi cu o pace, vei trei viața adevărată Vei trei viața din belșug Așa că dacă ești în această dimineață și simți că Duhul Lui Dumnezeu îți vorbește Aș vrea să te provoc să primești pe Hristos în inima Să recunoști ca Domn și Mântuitor în viața ta Dacă tu ești acea persoană, aș vrea să faci un semn cu ridicarea mâinii Mulțumesc! Mai este cineva Să numărul număr până la trei Simți, simți că ceva apasă Asupra vieții tale Și vrea, dorință Acerbă pentru, pentru o relație El te iubește așa de mult Și va să spun ceva Nu poți să faci nimic Tot ce ai făcut, toate păcatele Nu a făcut pe Dumnezeu să te iubească mai puțin Tot ce ai făcut în viață Nu a putut determina pe Dumnezeu să te iubească mai puțin Ci te El te iubește la fel de mult cum ne iubește pe noi. Doi, dacă ești în această dimineață și vei să primești pe Iisus, aș vrea să faci un semn, ridicarea mâinii. Unde ești? Cum aș vrea să fac, aș vrea să ne toți în picioare.